Wir lösen sie, glaubt mir, nur. Julian, Dick, N. und George hatten ein hartes Schuljahr hinter sich. So waren sie in diesem Sommer froh über einen friedlichen Beginn der Ferienzeit. Ausnahmsweise und sehr zur Freude von N. war einmal nicht die Rede von anstrengenden Unternehmungen und Abenteuern faul lümmelten N und die Jungen auf Liegestühlen im Garten herum und sahen George zu, die Timmy ein paar Tricks beibrachte. Ja, fein, mein Junge, komm mal her. So ist es brav. Und jetzt? Los, spiel verrückt! Klasse, George. Timmy sieht aus, als hätte er Zuckung. Gar nicht? Sieht doch echt krank aus. Jetzt musst du ihm eine Belohnung geben, George. Richtig, Anne. Bring doch mal einen Hundekuchen her. Und bring mir gleich einen Brausebonbon mit. Du weißt schon welche. Ja, die, die so schön schäumen. Keine Ahnung, warum du die magst. Über Geschmack kann man nicht streiten, Dick. Hm. Ja, lieber Hund. Ja, fein. Ja, guck doch mal. In diesem Moment öffnete sich die Terrassentür und heraus kam Tante Fanny mit einem Mädchen und einer Frau, die einen großen Weidenkorb trug. Jedenfalls sind diese Welpen eindeutig ihre Verantwortung. Ja, beruhigen Sie sich, Mrs. Carstairs. Kinder, hier kommt eine Überraschung für euch. <lacht> Überraschung. Oh ja. ja. Und wie man sieht, sind Timmy und sie ziemlich gute Freunde. <lacht> du meine Güte, so hat er sich lange schon nicht mehr aufgeführt. Ist ja gut, alter Junge. Reg dich wieder ab. Was ist denn los? Was los ist? Ja. Das will ich euch sagen. Dies sind Mrs. Carstairs und ihre Tochter Philippa. Aber ich werde Pippa genannt. Carstairs? Ist dein Vater der Apotheker? Nein, das ist mein Onkel, Peter. So. Mein Stiefvater arbeitet in der Bank. Mhm. Hallo, Pippa. Hallo. Ich bin George. Und das hier sind Julian, Dick oh. und Anne. Hallo. Hallo. Äh, warum seid ihr hier? Tante Fanny sagt ja etwas von einer Überraschung, also <lacht> Hey, der Hund zieht mir die Decke vom Korb. Muss schon wieder <lacht> <lacht> Seht euch das an! Oh, so kleine Hündchen. Äh. Oh, mein Gott, wo Sind die niedlich. Niedlich? Die sind von eurem Hund? Das sieht man doch sofort. Unsere Roxy und eine Promenadenmischung wie Timmy, also wirklich. Oh. Echt wahr? So. Tja, die sind unserem Timmy tatsächlich wie aus dem Gesicht geschnitten. Ja. Ja. Ja. Was hast du da nur angerichtet, du alter Lauser? Unsere Roxy ist einrassig. Sie stammt von einer langen Anreihe ab. Sie hat schon Preise gewonnen auf der Hundeschau. Und jetzt das. Wir werden diese Welpen auf keinen Fall behalten. Och, Mami, bitte. Komm nicht in Frage. Die bleiben hier. Und was sollen wir mit ihnen anfangen? Das ist nicht unser Problem, Fräulein. Hätten Sie besser auf Ihren Strolch aufgepasst, dann wäre das nie passiert. Nun, no. was ist denn das hier für ein Jahrmarkt? Ach, Quentin, denk dir nur. Unser Timmy hat in der Nachbarschaft für Nachwuchs gesorgt. <lacht> ich hatte. Das musste ja früher oder später mal passieren. Oh. Was, du alter Bettvorleger? <lacht> was dauert denn da so lange, Sophia? Ich muss zurück in die Bank. Gib die Welpen hier ab und lass uns gehen. Ja, ja, mein Lieber. Noch einen Augenblick. Die Welpen hier abgeben? Das kommt gar nicht in Frage. Ja, das sagt doch wir mein haben, Mann. Also, wir haben schon einen Hund und wir können uns nicht noch mit fünf weiteren belasten. Tja, wir auch oh, Vater, können wir dich wenigstens einbehalten, kommt bitte? nicht in Frage. Na schön, dann nehmen wir sie eben wieder mit und da säufen sie mehr. Oh Mann, das dürfen sie nicht. Das sind doch Timmys Welten. Ja, wenn Sie uh. sie nicht nehmen, dann müssen wir sie eben loswerden. Mutter, Vater, bitte, das dürft ihr nicht. Es sind doch Roxys Kinder. Oh, mein arm, oh, oh. Hündchen. Mutter, bitte. Ach ja, also gut, dann lassen Sie die Welpen in Gottes Namen hier. Aber Fanny. Danke, aber Danke Mutter. Danke. Wir werden noch ganz bestimmt Pflegefamilien für Sie finden. Bestimmt, Onkel Quentin. Großes Indianer-Ehrenwort. Dann macht ihr euch aber bitte gleich auf die Suche. Dürfen wir sie nicht bis morgen hier behalten? Bitte, bitte, bitte, Vater. Liebster, bester Vati, bitte. Ah, na schön, na gut. Also bis morgen meinetwegen. Aber dass mir die kleinen Racker nicht in mein Labor gewackelt kommen. Keine Bange, Onkel Quentin. Wir werden sich hier beschäftigen. Na, dann wäre das ja wohl erledigt. Komm, Sophia. Ja, natürlich, Gordon. Auf Wiedersehen allerseits. Wiedersehen? Und noch einen schönen Tag. Darf ich noch ein bisschen bleiben und mit den Kleinen spielen? Solange ihr ein Auge auf Timmy und Roxy habt, wir brauchen nicht noch mehr Nachwuchs. Sorge, okay. Mutter, <lacht> mit fünf Tugendwächtern kann ja wohl nicht viel passieren. Na klar kannst du bleiben, Pippa. Vielleicht kannst du uns ja auch helfen, morgen im Dorf nach Familien zu suchen, die die Welpen nehmen. Ja, gern. Kann ja nicht so schwer sein, so niedlich wie die sind. Eben. Genau, am liebsten würde ich selbst einen behalten. Glaubt ihr, unsere Eltern würden es uns erlauben? <lacht> hm, naja. Hm. Vater mit seiner Hundehaarallergie? Und Mutter, so? die sich nicht. vor jedem Zwergpinscher fürchtet, vergiss es schon. Schwesterchen. Na, dann bleiben also alle fünf hier im Dorf. Das ist schön. Seht ihr dieser kleine Neugierige hier? Das ist Robin Hood. <lacht> Robin Hood. Da und der Kräftige, der immer versucht, ihm hinterher zu laufen. Da, seht ihr? Den habe ich Little John genannt. Robin Hood und Little John. Das hier ja süß. <lacht> Kommt doch mal her. Den ganzen Tag beschäftigten sich die Kinder mit den fünf niedlichen kleinen Welpen. Timmy war ganz stolzer Vater und ließ seinen Nachwuchs kaum aus den Augen. Erst am Abend verabschiedete sich Pippa mit dem Versprechen, am nächsten Morgen bei der Suche nach Adoptivfamilien zu helfen. Am Tag darauf machten sich die Kinder gleich nach dem Frühstück auf den Weg ins Dorf. Julian hatte drei Dick seinerseits zwei der Hundebabys in ihren Rucksäcken untergebracht. Timmy wachte mit Argusaugen darüber, dass beim Transport auf den Fahrrädern keiner der Welpen herausfiel. Da vorne ist Piper. Hi Hi, Hi Hi! Hallo zusammen! Lasst uns gleich anfangen! Vielleicht haben wir im Café Glück. Da sitzen ja immer viele Leute. Na, gute Idee. Komm, Jimmy, du bleibst hier draußen. Ah, hallo zusammen. Wollt ihr so früh schon euren Ferienkakao abholen? Äh, nein, wir wollten fragen, ob sie nicht vielleicht einen kleinen Hund haben möchten. <lacht> Oder vielleicht einer ihrer Gäste. Lasst mal sehen. Wollen Sie ja? einen? Oh je, sind die niedlich. Oh, wir verlangen auch kein Geld dafür. Hm. Leider können wir hier im Café keinen Hund haben. Hygienevorschriften, versteht ihr? Oh, wie schade, aber ja, vielleicht möchte einer der Stammgäste so einen süßen Hund haben. Ja, wie ihr seht, ist im Moment noch nichts los, aber ich kann ja mal rumfragen. Wie wäre es, wenn wir einen Zettel schreiben? Dürfen wir den dann hier aufhängen? Na klar, kein Problem. Ich bringe euch Papier und Stifte, ja? Dankeschön, schön. Vielen Dank. Das wird uns helfen. Kommt, wir setzen uns. Was ist das denn? Robin und Little John versuchen zu entkommen. Bleibt da drin, ihr kleinen Racker. Hier habt ihr was zum Schreiben. Dankeschön. Oh Ja. Mhm. Am besten, wir schreiben gleich mehrere Zettel. Die können wir in verschiedenen Läden verteilen. Mhm. Ja. Immer eine Idee, George. Und was sollen wir schreiben? Also, ähm, vielleicht niedliche, niedliche Welten, äh, circa sechs Wochen, sechs Wochen alt. Ja, gute Idee. In, in sehr liebevolle Hände abzugeben. Aha, das ist gut. M liebevolle Hände abzugeben. Mhm. Und bitte melden im Felsenhaus Telefonnummer 6814. Mhm. Ach, eins, vier. Ha, so fertig. Na dann los. <lacht> da draußen wird jemand ungeduldig. Auf, auf geht's, Leute. <lacht> Wiedersehen, Kinder. Viel Glück. Wiedersehen. Schönen Tag noch. Danke nochmal. Tschüss. Durch ganz Kirin schleppten die Kinder ihre kleinen Hunde. Überall fragten sie nach. In privaten Häusern, in allen Läden des Dorfes und sogar bei Pastor Fletcher. Doch keiner konnte oder wollte eines der Hundekinder aufnehmen. In allen Läden hinterließen die Kinder ihre Zettel. Doch viel Hoffnung blieb ihnen nicht. Ich kann nicht mehr. Oh, oh Mann, meine Füße sind total platt. Ich glaube, wir haben wirklich jeden Laden abgeklappert und oh, jedes Mann. Privathaus im Dorf noch dazu. Ja. Ich bin auch komplett erledigt. Und was machen wir jetzt? Die Apotheke? Wir waren noch gar nicht bei Onkel Peter. Stimmt, in der Apotheke waren wir noch nicht. Ja. Aber meinst du, dein Onkel nimmt einen von den Welpen? Ja, wahrscheinlich nicht. Naja, aber fragen sollten wir trotzdem und einen Zettel da lassen. Stimmt, Pieper. Die Apotheke liegt sowieso am Ausgang des Dorfes. Also auf unserem Weg zurück zum Felsenhaus. Los, fahren wir dahin. Keine mhm? Ruhe für müde Krieger. Ich will erst ein Eis. Und die Eisziele hat sowieso jetzt Mittagspause. Nein, los, Jungs. Keine Müdigkeit vorschützen. Jimmy! Ja, ja. oh Müde fuhren sie mit ihren Rädern das kurze Stück bis zum Dorfausgang, wo sich die Apotheke von Peter Carstairs befand und traten ein. Ah, ja, tut mir leid, Kinder, ich will gerade Mittagspause machen. Hallo, Onkel Peter. Oh, hallo, Pippa. Was verschafft mir denn diese Ehre? Und wen bringst du mir da mit? Ich bin George aus dem Felsenhaus, Mr. Carstairs. Und das hier sind meine Freunde, Julian, Dick und Anne. Hallo, Hallo guten Tag. Hallo. Freut mich, euch kennenzulernen. Was kann ich für euch tun? Naja, siehst du, Roxy hat Junge bekommen. Hier sind die kleinen. Und wir versuchen sie unterzubringen. In netten Familien oder so. Felden. Lass mal sehen. Interessant. Und ihr wollt sie loswerden? Von wollen kann keine Rede sein, aber wir müssen. Haben Sie eine Idee, wer sie nehmen würde? Ja, allerdings. Ich frage heute gleich nach bei einem Geschäftspartner von mir. Wirklich, Onkel? Alle fünf? Was? Ja, alle fünf. Ich hole sie dann in ein paar Tagen bei euch ab. Wenn's recht ist. Da sind wir aber wirklich froh. Wir dachten schon, wir müssten morgen wieder von vorn anfangen. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Keine Ursache. Und jetzt mache ich meine wohlverdiente Mittagspause. Ja, machen ja. das. So, nur noch abschließen. Timmy, was ist denn mit dir los? Wer ist das denn? Wollt ihr den auch loswerden? Auf gar keinen Fall. Das ist mein, Jimmy. Jimmy, was soll denn das? Was hat er denn los? Vielleicht will er seine Jungen nicht weggeben. <lacht> äh, sorgt bitte dafür, dass der mir nichts tut. Keine Angst, Mr. Carstairs. Jetzt reg dich ab, Jimmy. Ruhig jetzt. Ja, also dann äh, bis morgen, ja? Ja, bis morgen. Danke. Ja. Ah. Tschüss. What? <laughs> Onkel Quentin war sehr ungehalten darüber, dass die Kinder alle fünf Hündchen wieder mit ins Felsenhaus brachten. Sie mussten versprechen, am nächsten Tag nach Twin Oaks zu fahren, um auch dort noch Zettel auszuhängen. Nur für den Fall, dass der Geschäftspartner von Pippas Onkel die Welpen doch nicht Würde haben wollen. Zusammen mit Pippa machten die Freunde sich am nächsten Vormittag mit ihren Fahrrädern auf den Weg und erreichten in der Mittagszeit das Nachbardorf. Da wären wir. Puh. ich bin schon ganz müde, aber war es gar kein so langer Weg. Ich bin auch müde. Mhm. Letzte Nacht habe ich kein Auge zugetan. Ich auch nicht. Ja, wir alle machen uns Sorgen wegen der Welten. Ich finde, wir sollten erst mal zum Café fahren, um dort Zettel auszuhängen. Dort kommen bestimmt immer viele Leute hin, genau wie in Kirin. Ja, mhm. es ist da vorne. kommt mit. Wir schieben aber. Ja. Hier ist das Café. Hoffentlich haben wir Glück und dürfen einen Zettel hinhängen. Du, Pippa, mhm. ist das nicht dein Onkel Peter, der da drin mit den zwei Männern zusammensitzt? Du hast recht, das ist er. Ja? Komisch, dass er seine Mittagspause so früh macht und sich hier verbringt. Mhm. Jimmy, was hast du denn schon wieder? Was ist bloß los in der letzten Zeit mit dir? Da, einer der Männer kommt jetzt raus. steht Staatlicher Hundefänger der Südküste Was? Kann nicht wahr sein Pippa, will dein Onkel die Welpen dem Hundefänger geben? Das kann ich mir nicht vorstellen Er verabschiedet sich drin gerade von dem anderen Mann und kommt jetzt raus Jetzt können wir ihn fragen Onkel Peter! Was tut ihr denn hier? Wir wollen nur wissen, was sie mit den Welpen vorhaben Die Welpen, also die, um die wird sich der Hundefänger kümmern Nicht um sie kümmern? Was soll das denn heißen? Er bringt sie nach New Haven, dort gibt es ein Tierheim mhm. Die sind darauf spezialisiert, Tiere an gute Leute zu vermitteln Oh, dann ist ja alles in Ordnung ich, ich muss jetzt los, Kinder Die Apotheke läuft nicht von allein Im Übrigen könnt ihr doch froh sein Dass ich euch die Sorgen mit den Hunden abgenommen habe Ich hole sie übermorgen ab, ja? Und pass bloß auf diesen, diesen gefährlichen Hund auf Wiedersehen Wiedersehen Was haltet ihr davon, Leute? Meint ihr es wirklich ehrlich? Ja, mein Onkel lügt doch nicht. Nein, wahrscheinlich nicht. Mhm. Aber ich würde mir trotzdem diesen Hundefänger genau ansehen. Ja, das, das mit der Zegleraktion hat sich jetzt wohl erledigt. Ja, aber wir wissen doch gar nicht, wo die Hundefängerstation ist. Stimmt, wissen wir nicht. Ich habe mir die Telefonnummer gemerkt, die auf dem Lieferwagen stand. Ey. Können wir da nicht einfach die Auskunft anrufen und uns die Adresse geben lassen? Ey, äh, du bist ein Schlaumeier. Ja, ja. Na klar, so eine Hundefängerstation ist ja ein öffentlicher Betrieb und müsste doch eigentlich im Telefonbuch stehen. Eben. Ja, worauf warten wir noch? Ja, da jo. hinten ist eine Telefonzelle. <lacht> Bis darauf hatten die Kinder die Adresse erfragt und waren mit ihren Rädern unterwegs zu der Station, die nicht allzu weit von Twin Oaks entfernt lag. Als sie mit den Rädern auf den Hof der Station fuhren, hörten sie schon von Weitem das Kläffen vieler Hunde. Timmy fing an, hysterisch zu bellen. Ruhig, Timmy. Du drehst ja gleich durch. Vielleicht wäre es besser, du würdest ihn hier draußen anwenden, George. Hm, stimmt. Timmy, du bleibst hier draußen. drin hast du sowieso nicht zu suchen. Na, dann wollen wir uns mal die Station genauer ansehen. Ich bleibe hier. Ich grusel mich davor, da reinzugehen. Ja, schön. Dann bleib hier. Timmy wird sich über die Gesellschaft freuen. So viele Hunde. Was machen die mit denen bloß? Hallo Kinder, was bringt euch denn her? <lacht> Wollt ihr einen herrenlosen Hund abgeben? Ich habe gesehen, dass ihr einen dabei habt. Der ist nicht herrenlos, der gehört mir. Wir interessieren uns nur für ihre Arbeit. Wo kommen alle diese Hunde her? Das sind alles Streuner, die ohne Hundemarke durch die Gegend laufen, also herrenlos sind. Ja, und was passiert jetzt mit denen? Das ist unterschiedlich. Zwei Wochen behalten wir die meisten hier, falls sich doch noch ein Besitzer meldet. Dann werden die Tiere weitervermittelt, wenn es geht. Und einige müssen wir auch einschläfern, wenn sie zu alt oder krank sind. Sie töten Hunde? Manchmal bleibt uns leider nichts anderes übrig. Aber das kommt nicht sehr oft vor. Scheint ja soweit alles ordentlich und sauber zu sein. Selbstverständlich ist es das. Oder glaubst du, wir sind Tierquäler? Nein, das wollte ich nicht sagen. Na, dann ist es ja gut. Ich mache hier meinen Job. Ehrlich und ordentlich. Sicher tun Sie das. Und was ist mit Welpen? Äh, Welpen? Ja, Welpen. Hat Mr. Carstairs Ihnen nicht ein paar Welpen versprochen? Ja, nein. Ich meine... Nein, davon weiß ich nichts. Und ihr müsst jetzt gehen, es ist Fütterungszeit. Ist ja schon gut, wir gehen ja schon. Na, dann macht jetzt, dass ihr nach Hause kommt. Eure Mütter warten bestimmt schon mit dem Nachmittagstier auf euch. Wir gehen ja schon. Ja. Dass ihr wieder da seid Wie war' es denn da drin? Alles scheint sehr sauer und ordentlich aber irgendwie habe ich ein komisches Gefühl bei der ganzen Sache. Mhm. Oh ja. Na, ich will jetzt jedenfalls weg von hier und Timmy auch. Gerade wollten sie sich auf ihre Fahrräder schwingen, als ein weiterer Lieferwagen auf den Hof gefahren kam. Er bog hinter das Gebäude ein und der Motor wurde abgeschaltet. Was mag da wohl drin sein in dem Lieferwagen? Die Aufschrift war PTL Greenhills. Mhm. Keine Ahnung, was das bedeutet. Aber ich finde, wir sollten mal sehen, was der hier treibt. Mhm. Stimmt, aber nicht alle auf einmal. George und ich schleichen uns an den Wagen heran. Ihr Anderen bleibt hier, klar? Okay, okay. wir beeilen euch. Wir warten hier. Los, kommt, Julian. Ja. Da hinten, da unterhält sich der Fahrer von dem Wagen mit dem Hundefänger. Lass uns näher heranschleichen. Ja, Vielleicht los. hören wir ja was. Peter bringt sie übermorgen her, ganz sicher. Dann wird es aber auch höchste Zeit. Bei uns wird Nachschub gebraucht. Diese Viecher sind doch sauber, oder? Na klar, aus privater Hand keine Streuner. Hat Peter selbst mit deinem Boss besprochen. Erst vorhin im Café. Du weißt, dass PTL keine kranken Tiere brauchen kann. Und wir bezahlen dich nicht so gut dafür, dass du uns unbrauchbare Tiere anschleppst. Ich sag doch, dass die Viecher okay sind. Außerdem sollst du sie nur abholen. Also reg dich ab. Und gib mir jetzt gefälligst die Kohle. Die Hälfte jetzt... Die Hälfte bei Lieferung. So war es abgemacht. Na gut, ich verlasse mich drauf, dass alles gut geht. Das, das, äh, hier hast du die Anzahlung. Äh. Also dann bis übermorgen. Ja, ja, bis übermorgen. Lass uns hier verschwinden, George. Schnell. Ja, los. Für uns gibt's hier nichts mehr zu tun. Psst. Na, habt ihr was rausbekommen? Wir haben die beiden belauscht. War irgendwie merkwürdig, nicht, George? Mhm, fand ich auch. Irgendwas ja. stimmt mit diesen beiden Typen nicht. meinst nee. du das? Der Kai mit dem Lieferwagen war so besorgt, dass die Welpen auch wirklich gesund sind. Na uns? Wer will schon einen kranken Welpen kaufen? Ja, Na, eben. Wenn man einen jungen Hund bekommt, lässt man ihn sowieso erstmal vom Tierarzt durchchecken. Ja? Wegen Impfung gegen Staupe und so. Naja, das wollen sich die neuen Besitzer vielleicht ersparen. Ein Tierarzt ist teuer. Ja, vielleicht. Aber irgendwas stört mich an dieser Sache. Seid ihr immer noch da? Ihr solltet doch verschwinden! Wir sind schon unterwegs. Keine Bange! Los, komm, wir können hier nichts mehr tun. Na gut, wir zurück. Nachdenklich fuhren die fünf Freunde zurück ins Felsenhaus. Besonders George war in Gedanken versunken. Der Besuch auf der Hundefängerstation und das Gespräch zwischen den beiden Männern wollten ihr nicht mehr aus dem Kopf gehen. Den ganzen nächsten Tag spielte sie zwar wie die anderen mit den kleinen putzigen Welpen, ihre Gedanken waren aber sichtlich woanders. Am Morgen des Tages, an dem die Welpen abgeholt werden sollten, rief sie Julian, Dick und N. noch vor dem Frühstück in ihr Zimmer. Oh, was ist denn los, so früh am Morgen? Oh. Oh, ich schlafe ja, ja Leute, ich habe nachgedacht. Vor dem Frühstück? Oh, du hast ja bestimmt tolle Gedanken oh. ausgebrütet. Oh. Wir müssen die Hündchen wegbringen. Spinnst du jetzt total? Das ist nicht dein Ernst. Nein, ich spinne nicht. Irgendwas stimmt mit diesem Onkel Peter und der ganzen Aktion nicht. Und ich will die Welpen in Sicherheit bringen. In Sicherheit? Wie denn? Und wohin? Ja. Erstmal zu Alf, damit sie aus dem Haus sind. Und danach werden wir weitersehen. Und du glaubst, Alf macht das mit. Ich meine, gelegentlich auf Timmy aufzupassen, ist eine Sache. Aber fünf kleine Welpen am Hals zu haben... Alf ist mein Freund und er wird mir helfen. Und wenn ihr mir nicht helft, dann mache ich es eben alleine. Mhm. Ist ja schon gut, George. Mir kamen die Typen ja auch nicht geheuer vor. Also, was schlägst du vor? Wir packen sie in den Korb und schleichen mit ihnen aus dem Haus. Und wenn Mr. casters hier ankommt, um die Kleinen zu holen, sind sie nicht mehr da. Okay, ich bin dabei. Aber erst nach dem Frühstück. Allerdings. Kannst du nicht einmal an etwas anderes denken als an deinen Magen? Ich denke nee. nicht an meinen Magen, sondern daran, dass Tante Fanny schon die Eier brutzelt. Das heißt, dass das Frühstück in ein paar Minuten fertig ist. Mhm. Jedenfalls bevor wir angezogen sind und die Welpen verpackt haben. Dick hat recht, George. Willst du sie etwa vor den Augen deiner Eltern aus dem Haus schaffen? Also, ne? Nein. Entschuldigung, Dick. Ist ja schon gut. Kommt, wir ziehen uns an und gleich nach dem Frühstück wird der Plan in die Tat umgesetzt. Oh Mann, der arme Alfred wird Augen machen. Oh ja. Erstaunt beobachtete Tante Fanny, wie die Kinder beim Frühstück unruhig auf ihren Plätzen hin und her rutschten. Kaum hatten sie in ungewöhnlicher Eile ihr Frühstück verputzt, waren sie auch schon wieder verschwunden. Psst. mach keinen Lärm. Juli, schon die Rede. du lenkst Tante Fanny so lange ab, bis wir den Korb festgezurrt haben. Ich weiß auch schon... Oh, das wird Mr. Carstairs sein. Was machen wir denn jetzt? Ach, Kinder, ihr habt die Welpen schon da. Ja, das ist schön. Zu spät, George. Guten Morgen. Ja, Hallo, hey, Mr. Carstairs. Kommen Sie doch herein. Ich komme, um die Welpen abzuholen. Gewiss, Mr. Casters. Die Kinder haben den Korb schon hier. Bitte, schauen Sie. Sehr aufmerksam. Darf ich die Welpen dann haben? George, äh, halt deinen Hund bitte fest. Ruhig, Timmy, ruhig. Ach, guten Morgen, Peter. Guten Morgen, Quentin. Ich bin hier, um die Welpen abzuholen. Ach, ausgezeichnet. Nur Zeit, dass die Racker ein neues Zuhause bekommen. Äh, Vater, ich. Ja, äh, George? Ich will die Welpen, Mr. Carses, nicht geben. Was ist denn das für ein Unsinn, George? Aber du hast sie mir doch versprochen. Onkel Quentin, wir könnten die Welpen doch... Papa, pap, ihr könnt Was? die Welpen nicht behalten. Peter hat versprochen, sich um sie zu kümmern. Also übergib ihm bitte den Korb, George, und mach jetzt kein Theater wie B. Also, ich nehme sie jetzt mit. Ist wohl besser, wenn wir den Abschied kurz und schmerzlos gestalten. Aber, aber, wir, wir glauben... Ja, ich weiß, ihr glaubt, hier wären sie besser aufgehoben. Aber wir können sie nun mal nicht behalten. Aus... Timmy, wirst du dich beruhigen? Also, ich mache mich jetzt auf den Weg. Oh, bevor ich es vergesse, Quentin. Äh, ja? Hier. Hier ist deine chemische Analyse von neulich. Na, wunderbar. Mein Freund bei PTL hat sie gleich durchgeführt. Die Ergebnisse werden dich interessieren. Tausend Dank, Peter. Das hilft mir sehr. Gern geschehen. Ich muss jetzt los. So. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Ja, tschüss. Komm, Timmy, reg dich ab. Timmy, komm zurück. Nein, er läuft einfach weg. Vater, können wir mit dem Auto hinterher von den einfangen? Bitte, bitte. Was, was ist? Äh, nein, äh, nein, George, ich muss ins Labor. Äh, Timmy wird sicher gleich wiederkommen, sobald er das Auto aus den Augen verliert. Jetzt sieh dir das an, Finny. Ja? Diese Leute bei PTL sind wirklich PTL? bemerkenswert. Das haben wir schon mal gehört, Onkel Quentin. Mhm. Ja, Vater, was bedeutet PTL? Äh, das sind die pharmazeutisch-technischen Labore in Green Hills. Warum? Äh, Pharmazeutisch-technische Labore? Äh, was tun die? Ach, eine Menge wirklich wertvoller Arbeit. Pharmazeutische und chemische Analysen zum Beispiel. Aha. Und Versuchsreihen für neue Medikamente. Was? Versuchsreihen für Medikamente? Benutzen die etwa auch... Versuchstiere? Ja, das nehme ich an. Ohne Versuchstiere kann man solche Grundlagenforschung nicht betreiben. Also, diese Komponenten sind wirklich interessant. Äh, Mutter, wir müssen. Ihr müsst euch jetzt erstmal beruhigen. Ach, keine Angst, George. Es wird alles gut. Dein Timmy wird sicher in ein paar Minuten zurückkommen. Ja, hoffentlich. Hilflos blieben die fünf Freunde zurück und hofften, dass Timmy jeden Moment wieder auftauchen würde. Der Tag war ihnen gründlich verdorben und sie alle ließen mutlos die Köpfe hängen. Gerade als sie beschlossen hatten, Timmy zu suchen, klingelte es erneut an der Haustür. Glaubt ihr, Mr. Carstairs bringt die Welpen zurück? Wohl kaum, George. Kinder, Pippa ist hier. Denkt euch nur, Roxy ist verschwunden. Was? Ja, sie ist einfach fortgelaufen. Timmy ist auch weg. Glaubst du, die beiden sind zusammen durchgebrannt? Durchgebrannt? Das ist doch äh. kein Liebespaar, Anne. Ähm. Ja, jedenfalls sind beide weg und wir müssen dringend losfahren, um sie zu suchen. Und ich weiß auch schon, wo. Ja, wo, wo denn, denn, denn? George? Das erzähle ich euch unterwegs. Kommt jetzt. Wir holen die Räder. Los. Ja, Darauf waren die Kinder unterwegs. Von der Hauptstraße bog George in einen Waldweg ein. Oh, George, wo fahren wir denn hin? Oh, das ist der Weg nach Twin Oaks. Hier geht's jedenfalls nicht nach New Haven. New Haven? Was sollen wir denn da? Oh, wenn Mr. Cassis die Welpen zum Tierheim nach New Haven bringt, dann wird Timmy ihm doch wohl dahin gefolgt sein. Mhm. Er bringt sie nicht ins Tierheim. Was sagst du da? da? Aber mein Onkel hat doch versprochen, dass er die Welpen ins Tierheim bringt. Mensch, George, pass doch auf. Ich wäre beinahe nicht reingefahren. Was ist los, George? Du verschweigst uns doch was. Ja. Ich habe eben zwei und zwei zusammengezählt. Dein Onkel hat gesagt, er überlässt die Welpen dem Hundefänger. Und der wollte sie ins Tierheim nach New Haven bringen? Ja, ja das hat er uns erzählt. Aber eigentlich macht er Geschäfte mit einem Typen von dem pharmazeutisch-technischen Labor in Greenhills. Ja. Und die brauchen Versuchstiere für ihre Testreihen. Du meinst Aber, Du meinst doch nicht, dass... Du glaubst, der Hundefänger will die süßen Kleinen als Versuchstiere an PCL verkaufen? Oh und genau das meine ich. Und es gibt nur einen Weg herauszufinden, ob ich recht habe. Wenn du recht hast, George, dann sind vielleicht Timmy und Roxy auch auf dem Weg zur Hundefängerstation. Und oh das bedeutet, dass die beiden auch in Gefahr ja. sind. ganz genau. Habt ihr es jetzt endlich kapiert? Also los, wir müssen uns beeilen. Ja, auf geht's. So schnell sie konnten, schossen die Kinder auf die Hundefängerstation hinter Twin Oaks zu. Als sie das Gelände der Station erreicht hatten, blieb ihnen fast das Herz stehen. Der Lieferwagen mit dem Schriftzug PTL Greenhills stand vor dem Eingang der Station. Der Hundefänger und Onkel Peter trieben diverse Hunde hinein. Dann schloss der Fahrer die Tür des Lieferwagens und kletterte ins Fahrerhaus. Der Motor sprang an. Und der Lieferwagen rollte auf das Tor zu, vor dem die Kinder mit ihren Fahrrädern standen. Wir müssen uns ihm in den Weg stellen. Bist du verrückt? Der fährt uns über den Haufen. Das kann er sich gar nicht leisten. Wir haben keine andere Wahl. Timmy und Roxy sind da drin. Na also, worauf warten wir noch? Ja. Na los. soll das? Wieso blockiert ihr das Tor? Ihr schon wieder. Was sucht ihr hier? Macht, dass ihr nach Hause kommt. Verschwindet. Ab. Aber ein bisschen plötzlich. Wir denken nicht daran. Sie haben kein Recht, diese Hunde als Versuchstiere zu missbrauchen. Ja. Das ist Tierquälerei. Da muss ich aber lachen, junges Fräulein. Kein Recht. Ich habe jedes Recht. Ptl hat diese Tiere rechtmäßig gekauft und jetzt aus dem Weg. Aber meine Hündin Roxy ist vielleicht auch da drin. <lacht> Tja, dann hättest du sie wohl nicht herumstreuen lassen dürfen, nicht wahr? <lacht> oh Mann, w was machen wir denn jetzt? Wir müssen uns ganz schnell was einfallen lassen. Ja, ich hab's. Sie haben ein krankes Tier in Ihrem Wagen. Das wollen Sie doch wohl nicht in Ihr Labor einschleusen. Das ist doch ein fauler Trick. Nein, überhaupt nicht. Lassen Sie mich das Tier rausholen, dann zeige ich es Ihnen. Hör nicht auf die Gören, Mike. Die Hunde sind in Ordnung, ehrlich. Ah, und was ist mit den beiden, die du erst heute Morgen gekriegt hast? Die sind schließlich nicht untersucht, oder? Dafür hast du ja auch nichts bezahlt. Die gab's gratis dazu. Und wenn einer davon tatsächlich krank ist? Das kann mich meinen Job kosten. Ach. Ich gehe lieber auf Nummer sicher. Was hast du vor, George. Nicht verrückt spielen. Das ist der Trick, den ich ihm beigebracht habe. Gute Idee. Hier, ich habe noch einen von deinen Brausebonbons. Hm? Was soll ich denn jetzt da machen? Schieb ihn Timmy ins Maul. So weißt doch, wie doll die Bonbons schäumen. Wenn Timmy Schaum vor dem Mund hat, werden sie glauben, er hätte die Tollwut. Geniale Idee. Worauf wartest du? Welches Tier ist denn angeblich krank? Der ist krank, ich werde es ihm beweisen Los, Timmy, spiel verrückt Hier, nimm das Bonbon ins Maul Jetzt zieh dir das an so Das Vieh ist ja tollwütig Das gibt's doch gar nicht Der war vorhin noch völlig normal Wunder, dass du uns bloß nicht beißt Hast du eine Knarre in der Station? Na klar, ein Gewehr, ich hole es Ich komme mit, ich bleib doch nicht in der Nähe von einem tollwütigen Hund Los, schnell. Wir befreien die Hunde. Jetzt oder nie. Aha. So, na los. Raus mit euch. Was ist hier los? Wir retten die Hunde vor dem Schicksal als Versuchstier zu enden. Das dürft ihr nicht. Misst euch gefälligst nicht in die Angelegenheiten von Erwachsenen ein. Sie meinen in die krummen Geschäfte? Was heißt hier krumm? Ihr wolltet doch die Welpen unbedingt loswerden. Du hattest versprochen, sie ins Tierheim zu bringen. Ich habe nur versprochen, sie dem Hundefänger zu überlassen. PTL zahlt gut für diese Tiere. Und dann irgendwie müssen Medikamente nun mal getestet werden. Oder willst du dich etwa zur Verfügung stellen? Da ist das blöde Vieh. Schieß, Mike! Hör du schießt mir an. Bist du wahnsinnig, Mike? Die verflixten hören haben alle Hunde laufen lassen. Und was ist mit dem Tollwütigen? Der ist nicht tollwütig, das war nur ein Trick. Das wird euch noch leid tun. Dafür müsst ihr Schadenersatz leisten. Das glaube ich kaum. Sie hätten nämlich mindestens zwei Hunde unrechtmäßig in ihrem Lieferwagen. Wollen Sie es wirklich darauf ankommen lassen, Ihr kleines Geschäft haarklein den Behörden zu erklären? Mhm. Wir haben da einen guten Freund, den Constable Billings. Wenn Sie den vielleicht benachrichtigen möchten. Die Nummer der Polizeistation von Curran kann ich auswendig. Die Polizei? Die Behörden? Ja, Nun ja, also... Vielleicht, äh, vielleicht sollten wir dieses Mal noch ein Auge zudrücken. Sie sollten beide Augen zudrücken und uns die Welpen überlassen. Die bringen wir nämlich dann wirklich ins Tierheim von New Haven. Ja, aber... Äh die Gehirn haben uns kalt erwischt, Joe. Die kann uns eine Menge Ärger machen. Also schön, ihr könnt die Kleinen behalten. Zu gütig von ihnen. Los, kommt, wir nehmen die Welpen wieder in die Rucksäcke. Da habt ihr eure Trophäe. Robin, hast du dir wehgetan? Oh. Der verdammte Hund hat mich in die Hand gebissen. Aua. Nehmt dieses Monster weg von mir. Aua. Aua. Aua. Komm weg, der Jimmy aus. Ich zeige euch an. Das, das ist Körperverletzung. Das könnt ihr mit einem alten Mann nicht machen. Sie hätten eben seinen Klein nicht einfach fallen lassen dürfen. Genau, Timmy hat nur sein Kind verteidigt. Verschwindet hier, ihr. Ihr unverschämten Gören. Na macht schon. Haut ab. Oh, okay, lass mich okay. bloß verschwinden. Oder? Ja, wir lassen jetzt bloß verschwinden. Die Welpen waren gerettet und bald waren neue Familien für sie gefunden. Robin Wood und Little John würden es bei Constable Billings gut haben. Die beiden anderen hatten Familien in New Haven gefunden. Nach ein paar Tagen waren Ruhe und Frieden im Felsenhaus wieder eingekehrt. Ich kann immer noch nicht glauben, was da für eine furchtbare Geschichte direkt vor unserer Nase passiert ist. Ja. Also am meisten enttäuscht mich, dass mein Onkel Peter mit dem Verkauf der Hunde Geschäfte machen wollte. Ja. Ich dachte immer, er wäre so ein netter Kerl. Tja. Tja, es ist schon schlimm, wie man sich in Menschen täuschen kann. Mhm. Ein Glück, dass alles gut ausgegangen ist. Diesmal hätte es wirklich böse ins Auge gehen können. Ja, vor allem für Timmy. Oh, oh, ja. ja, du hast recht. George, was ist denn mit Timmy los? Der ist doch nicht krank. Nein. Die, die Hunde spielen ja völlig verrückt. Und er lacht noch darüber. Ja. Das ist ein Trick, den George Timmy beigebracht hat. Was? Und seit sie ihm bei unserem Abenteuer ein Brausebonbon ins Maul gesteckt hat, macht er das ständig. Ja, der will bloß einen Brausebonbon haben. Da ist er ganz verrückt. Oh, was? Diese ekligen rosa Dinger aus dem Dorfland? Ja. Genau die. Besser als Hundekuchen, wenn man Timmy zu irgendwas bewegen will. Schon gut, Timmy. Hier hast du deinen Brausebonbonbon. Bonbon Also, wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich glauben, der Hund hat die Tollwut ja. Nein, Vater, das ist nur seine überschäumende Lebensfreude Wir sind die Freunde, Julien und Dick, Ann und George Und Timmy, der Hund Wir sind die besten Freunde, ja yeah. Trockenabendre und wir durchforschen alte Gemäue, wir sind jedem Rätsel auf der Spur, wir lösen sie, glaubt mir